vența cititor de proză șapte păcate capitale Ale mele cele șapte păcate capitale Le-ai pierdut lângă zidul însângerat Oamenii sunt slabi Și nu pot muri fără cluțiu la picioare La suflet e lacăt Mă vei pierde fără să știi să cânti Să cânti păsările Să cânti deșertul Acolo unde este întuneric nu e iubire De teamă să nu mă pierzi Vei exersa durerea mea, care nu mai e durere. E păcat fără ploaie, e apă fără ploaie. Ale mele cele șapte păcate capitale sunt urme pierdute pe zăpadă. Nisip de femeie Ai fi vrut să faci din clar de lună Metem psihose de fântână, să-ți lași femeia după atâta neiubire. Dar uite, piramida răsare în iris de lup violet și numai copaci luminează piatra de pe munte. Rara avis. Iată femeile care nu mai plâng, fără cruciul la picioare. Ele sunt rara avis, uitate printre doxologii barbare. Înțelepte ca o stâncă, Iubirea și-o caută în mare. A mai plâns o naștere exilată pe o cruce. Refugiu Mi-am desenat ochiul pe palma aburind o glinzi Și mi-am uitat dorul pe cuarne de cerb. Oare ciutele se travestesc în femei, ascunzându-se în iubire? La ultima răscruce de timp, oamenii s-au transformat în piramide. Fosforescentul amurg, exilat în suflet, picurea scântei în loc de lup. Refugiat la ultima răscruce, aproape de cer, dacă m-aș fi născut zimbru, Trăiam într-o rezervație a unui poem. Poetul Vagabond, lui François Vion. Privește, degetul meu ascunde o întreagă istorie Și totuși noaptea recitesc pe poetul Vagabond. În flacăra verde, nu, el n-a murit. A plecat într-o călătorie a trandafirul muți, și se va reîntoarce mai poet. El, vagabondul această floare Născută pe osul meu Și mă doare nemurirea Ce se scurge din clepsidră Ca hurletul univers. În fiecare zi furnicile trec prin odaia mea Și mă leapă de teura. Îmi asfițituri în palmă Și mirată. -mi Măsor înălțimea arberului ce crește în perete Și furnicile zboară prin creierul meu Redându-mi libertatea Veoza e ceva imaginar Și în fiecare zi mă războiesc cu ideile O furnică e o idee O furnică este o veoza O furnică e masa O furnică poate fi acest vers O furnică e un crist răstignit Toate iubirile sunt asediate de furnici Apoi distruse și înviate. În fiecare zi, furnicile trec prin odaia mea Și renasc din acest exod. Mai trăiesc ca o furnică înțărână doar cu gândul. Ciop de fecioară Ciop de fecioară anihilat într-o dugapă comună, Anesteziat de numere, Toate zidurile mai bântuie prin oraș, Dispariția Sodomei și Gomorei. Păcatele noastre și-au făcut biserici și violează fecioare. Corabia nebunilor a sosit în port, Iar bătrânii marinari, ca un țipăt de pasăre, își mai iubesc nevestele. Mai am o iubire, pe tată într-un șerat de șarpe. Comploturi subtile Există o lege, destinul tău ca un nevăz. Suntem cu toții subjugați de o mână. Pentru tine nu există monștri, numai Einstein și o idee. Nu-ți ridici ochii nepedepsit către o zeiță. Sărutul tău inventează biserici părăsite de diavoli. Ție doar o moarte ți rezervată. Există o lege, întunericul se învață cu lumină. O lume care râde și plânge printre subtile comploturi. Dragostea mea, bici, biciuită din toate punctele cardinale, pe cale de dispariție sunt doar zimbri. Există o lege. Crima naște puterea. În apărarea iubirii, mi-am rănit o rană cu păcatul lumii. Idoli, abrevia retina șarpelui, au invadat numărătoarea inversă a copacilor. În apărarea iubirii, trupele de elită ale aristocrației și-au legitimat durerile. Acolo unde nu e dragoste, nu e bogăție. Tatuați cu idei abstracte, aristocrații în apărarea iubirii își programează viața într-un ochi de cer. Pe cale de dispariție sunt doar zimbrii.